A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi uh, Ta'malhamdulillah uh, sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala uh, dapat kita bertemu di ruang maya untuk uh, kuliah pengajian Tafsir As-Sa'adiq. Ta uh, saya juga ingin meminta maaf atas uh, kelewatan. Sepatutnya kita mula pukul 10.00 suku. Sekarang dah lebih kurang 10.45. Uh, saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada yang uh, menunggu. Uh, InsyaAllah mungkin kita uh, tidak terlalu uh, panjang juga kita, InsyaAllah kita cuba berhenti pada pukul dalam 11 uh, suhu Ataupun paling lewat 11.30 insyaAllah Al-Muslimin, uh, Muslimat, asidang penonton dan pendengar Yang dirahmati Allah subhanahuwataala sekalian Alhamdulillah pada kuliah yang lepas Kita telah uh, berjaya uh, menamatkan tafsir surah Al-Fatihah daripada tafsir Asadi ini dan seperti yang kita uh, sebutkan sebelum ini uh, kita tidak uh, akan meneruskan selepas daripada itu uh, dengan tafsir surah al-Baqarah tetapi kita akan uh, terus uh, kepada kita akan uh, seterusnya kita akan terus ke belakang kita uh, bermula dengan uh, tafsir surah An-Nas dan seterusnya sampai ke surah An-Naba kerana kita melihat Uh, tafsir surah An-Nas dan uh, sehingga kenabak ini adalah termasuk dalam surah-surah yang lazim yang biasa kita mendengarnya uh, insya-Allah sebagai uh, permulaan sebagai permulaan jadi kita lebih biasa dan uh, lebih uh, dapat mengharam uh, tafsir ini dengan uh, lebih mudah insya-Allah uh, seterusnya kemudian barulah kita patah balik ke tafsir surah al-Baqarah insya-Allah jadi cadangan saya macam itulah insya-Allah untuk pengajian uh, kitab uh, tafsir Asadi ini. Baik. <tuh> kita mulakan dengan uh, membaca uh, terlebih dahulu di sini. Qaala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi darain qala tafsir surat nas wa hiya madaniyatun tafsir surat nas dan ia adalah madaniyah termasuk di dalam surah madaniyah jadi seperti kebiasaan syekh syekh memang tidak menghuraikan secara panjang lebar kenaan tentang pengenalan surah. Cuma mungkin saya suka untuk uh, Menambah sedikit uh, Berkenaan tentang uh, Mungkin kelebihan uh, Surah An-Nas ini Ataupun uh, kita sebut dengan uh, Khususia atau kelebihan uh, Surah An-Nas ini Mungkin sedikit juga berkaitan tentang Sebab Nuzul sebelum, sebelum kelebihan Jadi surah An-Nas ini termasuk Di dalam surah yang mempunyai sebab Nuzul Uh, seperti yang diriwayatkan uh, di dalam Riwayat Ibn Humeid Di al-Muntakhab daripada Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu beliau berkata Sahara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud Fashtaka fa'tahu Jibrilun fanazala alayhi bil mu'awwazatayn rawi Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu beliau menyebut Seorang lelaki daripada Yahudi telah menyihir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu sakit, maka datanglah Jibril Alaihissalam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mauwizatain, yang dimaksudkan dengan al-mauwizatain di sini adalah surah An-Nas dan juga surah al Alfalqa. Uh, kalau kita tengok pada tafsir uh, asy-Syadhi ini, uh, Syekh asy-Syadhi menyebut surah ini sebagai uh, madaniyah, madaniyah dan di sana sebenarnya ada juga pendapat yang mengatakan uh, surah An-Nas ini makkiyah. Uh, jadi di sini ada khilaf di kalangan ulama tentang makkiyah ataupun madaniyah uh, surah ini dan ada yang mengatakan sebagai menghimpunkan kedua-dua pendapat ini boleh jadi surah ini diturunkan sekali di Mekah sekali di Mekah dan diturunkan sekali di Madinah maksudnya diturunkan sekali sebelum daripada hijrah dan sekali lagi diturunkan seperti yang kita baca dalam sebab nuzul ini iaitulah lah selepas daripada hijrah di Madinah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir berkenaan tentang sedikit tentang kelebihan surah ini surah ini disebut dengan syifat penawar daripada Aisyah anha bahwasanya Nabi SAW apabila mengadu sakit maka baginda Nabi SAW akan membaca kepada dirinya dengan Al-Mu'awidat Al-Mu'awidat ini merangkumi surah Al-Nas surah Al-Falaq Surah Al-Ikhlas Surah Al-Kafirun Ini semua termasuk di dalam Al-Mu'awidat Yang mana di Minta maaf Tak termasuk Surah Al-Ikhlas Yang mana surah Yang dimulakan dengan A'uzu Surah Al-Nas Surah Al-Falaq dan juga Surah Al-Kafirun Yang bermula dengan A'uzu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan membaca dan dan menghembuskan dan menghembuskan dan apabila baginda Nabi SAW sangat sakit iaitulah ketika ketika baginda Nabi SAW dekat dengan waktu ajalnya maka kata Aisyah RA aku membaca untuk Aku membaca untuk baginda Nabi saw dan aku menyapu dengan tangan baginda Nabi saw kerana mengharapkan keberkatannya dan ini seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari maksudnya Aisyah radhiyallahu anha membaca dan ditiupkan ke tangan Nabi saw lalu disapu ke tempat sakit dengan menggunakan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Uh, antara kelebihan lain adalah surah-surah ini term, uh, ataupun surah An-Nas ini termasuk di dalam uh, pendinding dan juga uh, benteng yang paling ampuh. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila uh, menuju ke tempat tidur ataupun ingin uh, uh, ingin baring di tempat tidurnya pada setiap malam maka begini Nabi SAW akan men mencantumkan ataupun menghimpunkan kedua-dua tapak tangan Nabi SAW kemudian Nabi SAW akan uh, menghembuskan ke kedua tangan, maksudnya ditiup tanpa mengeluarkan air liur Ha, tanpa mengeluarkan air liu kalau keluar air liu itu dia ludah ha, tetapi ini hanya meng, men, menghempuskan ataupun men, menyuk ha, pada kedua tapak tangan dan baginda Nabi SAW membaca ha, kepada kedua tapak tangan itu قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ kemudian baginda Nabi SAW akan menyapu dengan kedua tangan itu ha, pada keseluruhan tubuh badan Nabi SAW yang mampu dicapai bermula dengan kepala kemudian muka kemudian bahagian hadapan badan kemudian barulah di bahagian-bahagian yang lain dan baginda Nabi SAW melakukannya sebanyak tiga kali ini amalan yang suatu sunnah yang patut kita amalkan pada setiap kali kita ingin tidur Mengumpulkan kedua tangan kemudian uh, membaca uh, tiga Qul ini Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas, ditiupkan ke tangan kemudian disapukan keseluruhan badan yang mampu kita capai dan diulang sebanyak tiga kali. Jadi ini sebahagian sedikit uh, sebab nuju dan kelebihan yang tidak disebut oleh Syekh As-Sadi. Aa, sebagai panduan kita bersama Moga-moga membantu kita juga untuk memahami aa, Surah An-Nas ini Baik, seterusnya aa, kita akan membaca aa, surah ini A'udhu billahi minas syaitanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nasi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 jadi ini surah Al-Nas yang terdiri Daripada al Ayat Kata Syekh syeikh Al-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Wahazih Surat Mujtamilat Al-Ala Isti'adati Birabb Al-Nas Wa Malik Him Wa Ilahihim Minas Shaitan Al-Ladhi Hua Aslul Shurur Kulliha Wa Maddatiha Al-Ladhi Min Fitnatihi Wa Sharrihi Annahu Yusvisu fi Sudur al nas فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبتهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه وينبغي له أن يستعين ويستعيذا ويعتصم بربوبيته بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسواس، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. Baik. Seperti mana yang dapat kita lihat di sini kita dapat melihat bagaimana Syekh As-Sa'di mentafsirkan ke enam-enam ayat ini di dalam satu perenggan dan inilah kebiasaan ataupun merupakan metod Syekh As-Sa'di di dalam pentafsirannya di mana beliau tidak mensyaratkan untuk memperincikan pada setiap ayat di dalam mentafsirkan Al-Quran Al-Karim maka Kadangkala beliau akan merangkumkan uh, sekelompok ayat uh, di dalam satu perenggan dengan hanya dengan uh, melakukan tafsiran secara umum. Uh, dan inilah juga yang akan kita lihat pada ayat-ayat uh, yang lain insya-Allah taala. Jadi inilah pendekatan Syekh di mana Syekh akan uh, akan uh, mencatatkan uh, tafsiran secara umum dan mungkin akan merangkumkan beberapa ayat di dalam uh, satu perenggan. Kata Syekh Rahimahullah. Dan inilah surah yang uh, merang, yang mencakupi. Isti'adah dengan Rabbin Nas. Kalau kita lihat di sini, ayat ini bermula dengan قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Maksudnya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala semasa kita membaca daripada surah An-Nas sebenarnya Syekh ada mentafsirkan maksud auzu pada surah al-falaq pada surah al-falaq iaitu maksud auzu adalah alja'u wa aluzu wa a'tasimu aluzu alja'u wa aluzu wa a'tasimu maksud alja'u maksud al alja'u ialah uh, menyandarkan ataupun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini ada sebut a uh, qul maksudnya uh, sebutlah ataupun katalah uh, dalam keadaan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud a'udzu itu adalah uh, menyandarkan Ataupun uh, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud al -ja ah. Dan al-udhu maksudnya uh, meluru. al artinya meluru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan a'tasimu uh, artinya memohon perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau kita dapat uh, gambarkan uh, situasi di mana kita berada di dalam keadaan yang sangat bahaya, misalnya kalau kita berada di uh, misalnya kalau kita keluar rumah, kemudian tiba-tiba ada seekor anjing yang sangat uh, ganas ada seekor anjing yang sangat ganas yang ingin menerkam kita, maka sudah tentu kita akan uh, segera uh, berpatah balik ke rumah tutup pintu pagar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, tutup pintu rumah, kunci dan mungkin akan masuk ke dalam bilik pula dan tutup pintu bilik misalnya kerana ketakutan yang amat sangat ataupun merasakan bahaya yang amat sangat daripada anjing tersebut, ini sebagai contohlah. jadi mungkin kalau ada orang lain yang mungkin ada benda-benda yang dia takut, tapi ibaratnya macam itulah kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan di sini qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas daripada kejahatan bisikan-bisikan syaitan begitu sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sepatutnya kita meluru kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil pelindungan daripada Allah Subhanahu Wataala, mengambil pelindungan dengan Allah Subhanahu Wataala daripada bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan syaitan. Dan uh, seperti yang disebutkan di sini, kita memohon perlindungan Allah ataupun menyerahkan diri ataupun menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala dengan menyebut sifat uh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut di sini birabbin nas birabbinnas nas iaitu tuhan manusia tuhan yang bersifat dengan sifat rububiyah iaitu tuhan yang telah kita jelaskan dalam tafsir surah al-fatihah sebelum ini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia daripada tiada kepada ada kemudian yang memberi nikmat kepada manusia yang mengurus segala keperluan manusia untuk supaya dia boleh uh, melangsungkan kehidupan uh, ini adalah uh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam takrifan yang mudahnya adalah uh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala iaitu mencipta, mengurus, mentadbir dan segala-galanya. Uh, maka di sini dalam surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan ataupun mengajar kita mengajar kita untuk memohon perlindungan daripada Allah SWT yang bersifat dengan sifat rububiah dan sifat rububiah ini seperti yang telah dijelaskan sebelum ini juga dalam surah al fatihah merangkumi ke semua makhluk ciptaannya merangkumi ke semua manusia di sini disebut Rabbinnas Tuhan manusia, tidak kira yang Islam ataupun tidak kemudian diikuti dengan pemilikin nas raja manusia raja manusia dan diikuti dengan uh, ilahinnas iaitu lah uh, tuhan sembahan manusia uh, dan maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan tiga sifat ini sifat rububiyah sifat uh, mulkiyah kerajaan ataupun raja kekuasaan dan sifat uluhiyah daripada satu perkara iaitu kejahatan bisikan-bisikan syaitan jadi ini dapat uh, kita lihat ataupun dapat kita fahami betapa besarnya uh, ataupun betapa bahayanya uh, perkara yang kita minta perlindungan itu sehingga kita menyebut sehingga kita menyebut uh, tiga sifat bagi Allah SWT dan Sifat rububiyah, sifat munkiyah dan juga sifat bunuhiyah. Dan di sini syekh Sa'di Sa menjelaskan yang dapat kita gambarkan betapa bahayanya perkara ini dari disebutkan di sini daripada syaitan, yaitulah aslul shoorur kulliha wa maddatiha, yaitu syaitan yang merupakan uh, usul ataupun uh, punca kepada segala kejahatan kepada segala kejahatan dan dan merupakan uh, subjek bagi segala segala kejahatan. Dia disifatkan di sini menyifatkan syaitan ini adalah punca kepada segala datangnya ataupun berlakunya segala kejahatan. a uh, di mana allazi min fitnatihi wa sharrihi antara uh, ujian ataupun kejahatannya adalah syaitan itu akan membisik-bisikkan di dalam dada manusia Di dalam dada manusia Maka syaitan akan Menjadikan Sesuatu kejahatan itu Dilihat baik Ini antara bentuk bisikan syaitan Ataupun waswas -was, yang kita sebut dengan waswas -was. Dalam bahasa kita Waswas -was ini ada Ada dua maknalah lah Waswas -was yang maksudnya ragu-ragu Dan sebenarnya waswas -was yang, yang Maksud yang sebenar daripada bahasa Arab ini Adalah bisikan bisikan-bisikan kalau kita tengok perkataan was-was itu memang uh, ada dapat menggambarkan tentang sifat was-was itu sifat bisikan was-was kerana bisikan itu uh, kedengaran bunyinya itu seperti bunyi yang tidak jelas bunyi sebut, kita sebut dengan bisik bisik uh, jadi itulah sifat was-was dan dari segi bahasa Arab juga perkataan was-was ini yang uh, mengikut wazan fa'lala, uh, jadi menunjukkan kepada pengulangan maka kerana itu bisikan ini dia tidak akan berlaku sekali sahaja, sifat bisikan itu dia akan berlaku berulang ulang kali, itulah bisikan bisikan itu dia tidak berlaku sekali sahaja tetapi sifatnya adalah adalah ia berlaku berulang ulang kali, dan itulah yang dapat kita rasakan daripada bisikan syaitan apabila ia membisikkan bisikannya akan datang berulang-ulang kali ke dalam hati kita menyuruh kita melakukan kejahatan ataupun uh, menjadikan sesuatu kejahatan itu dilihat indah uh, dan seperti disebutkan di sini menunjukkan <coughs> kejahatan itu dalam rupa yang sangat indah bahkan bisikan-bisikan ini akan uh, menggerakkan, mengaktifkan kehendak manusia untuk melakukan kejahatan tersebut dalam masa yang sama akan uh, Termasuk di dalam bisikan adalah Itu kita kata dalam Bisikan-bisikan uh, kepada kejahatan Dan Terdapat juga bisikan-bisikan Yang menghalang untuk kita melakukan kebaikan uh, Bisikan ini akan datang dalam bentuk Menangguh-nangguhkan Seseorang itu untuk melakukan kebaikan Ataupun menghalang Menghalang manusia untuk melakukan kebaikan Ataupun menyebukkan orang itu daripada melakukan kebaikan dia nak buat baik, dia nak sedekah tapi dibisikkan, nanti dululah ataupun diletakkan alasan-alasan, eh duit tu perlu tu, kita nak nak pakai, nak buat benda lain eh, duit tu ada benda penting nak pakai, kita nak buat benda baik, tetapi syaitan akan membisik-bisikkan menangguh-nangguhkan daripada kita melakukan perbuatan yang baik tersebut, kadang kita nak baca Quran dalam bulan Ramadan ni Kemudian Al-Quran Kita nak baca Al-Quran Tapi syaitan dia akan Sibukkan kita Dia akan jadikan perkara tu payah berat Nak baca Al-Quran uh, Jadi dibisikkan Nanti dululah tak sempat lagi ni Banyak kerja nak kena buat lagi Nak kena siapkan Ataupun sibukkan dengan benda-benda yang lain Dan inilah juga antara bisikan syaitan uh, Apabila dia Gagal untuk menghalang uh, Apabila dia gagal untuk menyuruh kita melakukan kejahatan Maka dia akan merugikan kita dengan uh, Menyibukkan kita dengan perkara yang uh, Yang kurang utama Ataupun yang kita sebut dengan kurang afdal Jadi bila kita nak buat sesuatu kebaikan Maka syaitan akan meletakkan kita dalam situasi Menjadikan kita melakukan perkara yang kurang afdal Berbanding perkara yang lebih lebih afdal Jadi kot mana pun Syaitan ni kerja dia dia akan menjadikan kita rugi. Sama ada rugi yang paling dahsyat iaitu kita jatuh ke dalam uh, kejahatan. Melakukan perkara uh, maksiat, dosa dan sebagainya. Ataupun kalau dia tidak mampu, maka dia akan menjadikan kita melakukan kebaikan juga. Tetapi perkara yang kurang afdal. Ha, kurang afdal. Jadi kita akan rugi juga. Uh, Begitu juga antara bentuk bisikan syaitan ini dia akan menjadikan sesuatu perkara itu bukan pada hakikatnya yang sebenar. Misalnya kejahatan dijadikan indah dan kebaikan dijadikan buruk. Kebaikan dijadikan dirupakan dengan rupa yang buruk. Jadi nak buat kebaikan tu rasa berat sangat, rasa payah, rasa macam benda tu pelik ataupun rasa benda tu tak elok. Tetapi sebaliknya kejahatan Benda yang memang telah jelas Kejahatannya Dijadikan cantik, dijadikan indah Dijadikan Boleh diterima Dengan pelbagai bentuk bisikan-bisikan Dan juga pujukan Maka kata syekh Rahimahullah Dan inilah Sifatnya syaitan Sentiasa di dalam keadaan ini Konsisten Istiqamah US visu sentiasa akan membisik-bisikkan manusia maka kita akan dapat detect benda ni kalau kita sensitif, kita akan dapat asal. sentiasa ada macam suatu bisikan atau suatu dorongan untuk kita melakukan kejahatan dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, ataupun bila kita nak buat benda baik, ada bisikan-bisikan yang cuba untuk menghalang kita daripada melakukan kebaikan uh, jadi Itulah kerja syaitan yang sentiasa akan membisik-bisikkan ke dada manusia dan di sini disifakan minsharil waswasi al khanas. Apa maksud al khanas? Di sini al asal menyebut al khanas. Artinya ia tak akhru'ani al waswasah idza dzakar al 'abdu rubhu was ta'ana bhihi ala dafghi. Artinya uh, syaitan yang membisik-bisikkan tetapi dalam masa yang sama dia akan mengundur dia akan mengundur Al-Khanas ini maksudnya hilang Al-Khanas ini dari segi bahasa maksudnya uh, sesuatu yang kadang-kadang uh, muncul kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang uh, dia sekejap ada dan sekejap tidak ada macam selalu kita sebut cik semua uh, inilah sifat syaitan maksudnya apabila seseorang itu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun memohon pertolongan Allah Subhanahu SWT, maka ketika itu syaitan akan mengundur diri. Akan mengundur diri. Kerana dia tidak akan dapat uh, mengalahkan seseorang hamba yang ada hubungannya, uh, connected dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu SWT. Di saat seseorang hamba itu berhubung dengan Tuhan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menolak segala bisikan-bisikan syaitan maka syaitan tidak ada jalan untuk sampai kepada seseorang manusia itu. Namun apabila uh, sekali saja once dia lalai maka syaitan akan mula mendekatkan diri dan memasukkan jarum-jarumnya. Maka kerana itulah kata Syekh Rahimullah eh uh, hendaklah seseorang itu Sentiasa memohon pertolongan Allah Subhanahuwataala, memohon uh, perlindungan uh, daripada Allah Subhanahuwataala dengan rububiyah Allah Subhanahuwataala atas jalan manusia. Uh, Bahasanya, kesemua ciptaan makhluk itu termasuk di dalam rububiyah Allah Subhanahuwataala dan juga kekuasaannya. Maka tidak ada sesuatu hidupan yang berjalan ataupun yang melata di atas muka bumi ini melainkan ia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala digambarkan di sini Allah Subhanahu Wataala menggenggam ubun-ubun mereka. Maksudnya berada di dalam kawalan Allah Subhanahu Wataala. Termasuk termasuk iblis dan syaitan yang merupakan juga ciptaan Allah Subhanahu Wataala. Maka kan itu Walaupun di sini disebut syaitan itu adalah asal ataupun usul bagi segala kejahatan tetapi ia tetap berada di dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tetap adalah ciptaan Allah. Ia tetap tindakan tanduknya itu berada di dalam pengetahuan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya dengan kekuasaannya telah menetapkan perkara tersebut menjadikan iblis dan syaitan ini adalah unsur kejahatan ataupun kita, kalau kita tak kata unsur pun uh, seperti yang disebutkan di sini adalah punca kepada kejahatan walaupun hakikatnya kesemua itu berada di dalam uh, pengetahuan dan kawalan Allah Subhanahu SWT janganlah kita sampai ke tahap uh, kerana uh, memang digambarkan di sini betapa bahagiannya syaitan tetapi janganlah sampai sehingga kita, kita, kita ke tahap melihat uh, ia di luar batasan ataupun kawalan Allah SWT seolah-olah seolah-olahnya pengaruh syaitan itu lebih kuat daripada pengaruh Allah Subhanahu SWT uh, mereka iblis dan syaitan ini tetap berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu SWT maka kerana itulah inilah pelajaran yang patut kita ambil daripada surah ini caranya adalah kita kembali kepada pencipta iblis dan syaitan ini. Allah SWT yang menciptakan iblis dan syaitan ini yang mana daripada mereka ini terbit segala kejahatan. Maka hanya Allah SWT yang boleh uh, menghalang, uh, melindungi kita daripada kejahatan-kejahatan mereka. Uh, kemudian disebutkan juga uh, begitu juga kita memohon pertolongan dan pelindungan daripada Allah Subhanahu Wataala dengan uluhiyah Allah Subhanahu Wataala yang menciptakan kita dengan tujuan untuk mengabdikan diri untuk menyembah Allah Subhanahu Wataala. Jadi kalau tadi kita memohon pertolongan Allah dengan hububiyah Allah Subhanahu Wataala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wataala maka sudah tentulah kita memohon. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat uluhiyahnya. yang mana kita meletakkan sepenuh pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah keyakinan tauhid dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah datangnya keyakinan dan kekuatan di dalam uh, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalalah tak timulahum illa bidaf an sharri <Sess chord> aduhih alldi yuridu an yqtatyahum anha wa yhulubainhum wabainha wa yuridu an yaj'ala min hizbihi li yakuna min ashabis sa'in wal waswas kama yakunu min al jinn maka perkara ini tidak akan dapat berlaku melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh menolak kejahatan Musuh musuh-musuh mereka iblis dan syaitan ini adalah musuh yang nyata innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa kata Allah subhanahu sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu banyak tempat di dalam Al-Quran menyebut aduwwul mubin adalah musuh yang nyata bagi kamu maka hendaklah kamu mengambil mereka itu sebagai musuh bukan sebagai teman maka ketika kita berhadapan dengan musuh dan kita berada kita merasakan kita berada dalam keadaan yang terancam ataupun terdedah tanpa perlindungan maka sudah tentu kita memerlukan perlindungan memerlukan tempat berlindung untuk mempertahankan diri kita maka tidak ada tempat yang lain melainkan kita perlu pergi kepada yang paling kuat yang paling berkuasa Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menolak kejahatan musuh-musuh kita iaitu iblis dan syaitan yang sentiasa ingin uh, Memotong jalan Yang sentiasa ingin memotong jalan Ataupun menghalang Di antara kita dan juga Allah SWT Jadi kalau kita Pernah dengar tentang misalnya Disebut kutak uturuk Kutak uturuk ni uh, Mungkin dapat kita terjemahkan sebagai uh, Perompak jalanan misalnya uh, Kalau kita ingin uh, Menuju ke suatu destinasi Cerita tentang dulu-dulu lah uh, Di pandang basi Ataupun di jalan-jalan jadi ada perompak jalanan ni yang sentiasa akan cuba untuk merompak kita di pertengahan jalan, sehingga mungkin menyebabkan barang-barang kita di dirompak ataupun kita mungkin dibunuh di mana akhirnya kita tidak akan dapat sampai ke tempat tujuan kita maka inilah tugas syaitan-syaitan, iaitu mereka akan sentiasa merompak, menyerang hendap kita, ataupun mengancam kita di pertengahan jalan dalam usaha kita untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun mereka akan berusaha menjadikan kita ini sebahagian daripada mereka menjadikan kita berada di dalam kumpulan mereka ibaratnya macam kalau perompak jalanan itu kalau dia tak perompak barang kita ataupun tak bunuh kita mungkin dia akan menawan kita dan akhirnya kita menjadi sebahagian daripada mereka berada di dalam kumpulan mereka melakukan kejahatan yang sama sehingga akhirnya apabila seseorang itu ditawan oleh iblis dan syaitan berada di dalam kumpulan mereka melakukan kejahatan kejahatan yang mereka lakukan maka kesudahan akhirnya kita tidak akan dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya jalan mereka adalah jalan yang menuju kepada api neraka yang menyala-nyala termasuklah di dalam menjadi lah kita walaiyahu wabillahi min semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan waswas ini waswas ini sebagaimana ia boleh datang daripada jin maka ia juga boleh datang daripada manusia. Kerana Allah Subhanahuwataala menyebut minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas iaitu lah yang membisik-bisikkan di dada dada manusia minal jin dati wanas yang membisik bisikan itu sama ada daripada kalangan jin ataupun manusia Di ayat ini menunjukkan bahawasanya bisikan-bisikan ini bisikan yang membisikkan kepada kejahatan ataupun menjadikan kejahatan itu dalam rupa yang indah dan sebagainya yang kita sebutkan tadi ia boleh datang daripada jin yang mungkin tidak boleh dilihat daripada syaitan misalnya yang tidak boleh dilihat, yang dapat kita rasakan terdapat bisikan-bisikan di, di, di hati kita ataupun boleh juga datang daripada rupa manusia mungkin orang di sekeliling kita, mungkin uh, ahli keluarga kita, mungkin adik wadik kita, mungkin jiran-jiran mungkin sahabat-sahabat di tempat kerja dan sebagainya maka itu semua boleh menjadi uh, agen-agen syaitan yang membisik-bisikkan kepada kejahatan. Uh, mungkin uh, sedikit uh, laftah ataupun uh, perhatian yang uh, uh, dapat kita lihat pada ayat ini, misalnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyusun uh, surah an-Nas ini. "Kul a'udhu bi nas mani nas idahin nas". Maksudnya dari segi rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala ini yang paling umum maksudnya tidak ada uh, tidak ada manusia melainkan dia berada di dalam dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka sifat rububiah ni adalah yang paling umum kemudian sifat mulkiyah iaitu sifat kerajaan maka ada ada orang yang dia mengiktiraf ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya tetapi dia tidak meletakkan dirinya itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka sifat kekuasaan ataupun mulkiyah ini adalah lebih khusus daripada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala ini lebih khusus daripada sifat mulkiyah dan juga sifat rububiyah. Jadi mana ada orang yang uh, mengiktiraf kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tetap tidak uh, meletakkan pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu seorang mukmin dan muslim yang beriman pada Allah, Allah subhanahu wataala, beriman dengan segala perbuatan Allah subhanahu wataala, dan juga meletakkan diri di bawah kekuasaan Allah subhanahu wataala, dan dalam masa yang sama meletakkan pengabdiannya hanya kepada Allah subhanahu wataan, itu yang paling khusus, hanya khusus dan khusus dan khusus, dan inilah yang kita. Minta, ketika mana kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wataala, dan inilah yang kita uh, uh, sifatkan Allah Subhanahu Wataala tempat kita meletakkan penggantungan, tempat kita memohon perlindungan daripada uh, musuh kita iaitu uh, iblis dan juga syaitan. Kalau kita lihat juga dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu Wataala menggambarkan bisikan-bisikan uh, itu yang dibisikkan di dada-dada manusia. Kenapa tidak disebut di sini fiqulubinnas misalnya di dalam hati hati manusia atau jantung hati manusia <coughs> di dada dada ini tempat tersimpannya uh, jantung hati manusia maka uh, ada sebahagian ulama yang mengatakan kenapa disebut di sini uh, sudurinnas bukan kulubinnas uh, dada manusia dan bukan jantung hati manusia kerana uh, iblis ini iblis dan syaitan ini dia tidak akan dapat dia tidak akan mampu untuk sampai ataupun masuk ke dalam uh, hati orang-orang yang beriman hati di mana terdapatnya kalimah syahadah terdapatnya iman, terdapat cahaya iman maka syaitan sekali-kali tidak akan dapat masuk ke dalam hati manusia itu uh, bahkan Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya uh, Al-Fawaid uh, menggambarkan uh, hati seorang yang uh, seorang yang beriman yang dipenuhi cahaya yang sangat terang akan mampu untuk membakar syaitan ini. Apabila dia cuba menghampiri hati orang-orang yang beriman ini. Maka dia akan terbakar disebabkan terang dan kuatnya cahaya. Iman orang-orang yang beriman ini. Maka kerana itu dia tidak dia tidak akan dapat masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman. Karena itu bisikan-bisikan ini dilemparkan. Ataupun dilontarkan. Ke dada-dada manusia yang merupakan tempat letaknya hati manusia. Maka inilah... Kita kata senjata-senjata Yang yang ditujukan uh, Ke hati manusia uh, Yang berada di sekitar hati manusia itu uh, Yang berada di sekitar uh, Hati manusia itu Tetapi dia tidak akan dapat masuk ke dalam hati manusia uh, Hanya apabila hati manusia itu lalai Misikan-misikan itu mungkin memenuhi dada seseorang tetapi dia tidak akan dapat sampai ke dalam hati melainkan benteng dan kawalan hati itu telah lumpuh kalau kita ibaratkan seperti sebuah istana yang sentiasa dikawal oleh pengawal-pengawal uh, di setiap pintu masuk dan di dalam istana itu ada raja yang berkuasa, yang berkuasa untuk mengeluarkan sebarang arahan uh, maka seorang pencuri ataupun penceroboh yang ingin masuk ke dalam istana itu, dia akan sentiasa mengelilingi kawasan istana itu, mencari di mana lubang-lubang ataupun di mana pengawal-pengawal yang lemah yang mungkin dia akan dapat masuk melalui jalan-jalan uh, tersebut dan apabila dia uh, berjaya mendapatkan uh, lubang atau tempat-tempat yang lemah maka dia akan dapat meloloskan diri masuk ke dalam Istana dan seterusnya akan Mungkin melakukan apa sahaja yang dapat mengancam Keselamatan Raja yang berada di dalam istana tersebut Jadi inilah ibaratnya uh, Gambaran yang dapat kita Gambarkan bagaimana Kita berada di dalam satu Medan pertempuran di antara uh, Kita dan juga syaiqan Ibarat uh, tentera yang berada Di perbatasan perlu sentiasa berada dalam keadaan yang siap-siaga sentiasa keadaan dalam bersedia untuk menghadapi musuh yang sentiasa cuba untuk menyeberang masuk ke dalam kawasan-kawasan kita di dalam perang mereka, tentera yang berkawal di, di perbatasan ataupun di sempadan itu sangat kritikal perlu dalam keadaan uh, sentiasa bersedia untuk menghadapi uh, sebarang percubaan musuh untuk uh, lepas masuk ke dalam kawasan Uh, kawasan uh, ataupun camp, uh, camp kita jadi inilah lebih kurangnya gambaran-gambaran uh, situasi yang sebenarnya kita hadapi uh, dengan musuh-musuh uh, kita itulah uh, iblis dan syaitan yang setiasa akan cuba untuk uh, menyuruh kita kepada kejahatan dan uh, menghalang kita daripada melakukan kebaikan baik dan uh, di sini Di pengakhirannya Al-Sheikh menyebut Walhamdulillahi Alamin Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah Segala puji bagi Allah SWT Di pemulaan dan pengakhiran Zahir dan batin Dan kami memohon kepada Allah SWT Untuk menyempurnakan ni'matnya Dan mengampunkan kami Segala dosa-dosa kami Yang menghalang di antara kami Dan kebanyakan daripada Keberkatan-keberkatannya di sini sangat jelas bagaimana Syah menggambarkan Adakalanya dosa-dosa inilah yang Menghalang kita daripada kebaikan-kebaikan yang banyak Dan juga kesalahan-kesalahan dan juga syahwat-syahwat Yang membawa hati kita ini Membawa hati kita lari daripada Mentadabur ayat-ayatnya Jadi kesalahan-kesalahan ataupun syahwat-syahwat kita inilah yang menjadi penghalang-penghalang daripada kita mampu untuk mentadabur ayat-ayat Allah SWT dan kata syekh dan kami berharap daripada Allah SWT untuk tidak mengharamkan kami daripada kebaikan yang ada di sisinya dan dan juga disebabkan kejahatan yang ada pada di sisi kami jadi penulis memohon kepada Allah SWT janganlah dijadikan kejahatan yang ada pada diri kita ataupun uh, dihalang daripada kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya فانه la ya'asu min rauhillahi innal qaumul kafirun tidak ada yang uh, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum-kaum yang kafir dan tidak ada yang putus asa daripada rahmatnya melainkan orang-orang yang sesat kerana uh, maqam ini adalah maqam uh, doa ketika mana kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita yang mungkin dipenuhi oleh dosa uh, terpalit dengan pelbagai kesalahan tetapi sekali-kali kita tidak uh, tidak boleh untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Tuhan yang Maha Pengampun Tuhan yang Maha Penyayang yang akan uh, mengampunkan segala kesalahan dan dosa kita Segala dosa dan kesalahan kita, kuliah ibadil Nabi N. Aserf mu'ala anfusim, la tak nafu min rahmatillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah menampawi batas di dalam melakukan dosa, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pengampun bagi segala dosa, tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna huwa al-Ghafur Bahasanya Allah Subhanahu Ta'ala itu Maha Pengampun dan juga Maha Maha Rahmat. Dan ditutup dengan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Sallallahu wa sallam daimaaini mutawassilaini abadan awqat dengan salawat dan salam yang berterusan yang sentiasa selama-lamanya. Walhamdulillahillazi bi ni'mati salihat dan sekali pun jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan dan Syekh menutup di sini dengan uh, telah selesailah tafsir kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertolongannya dan juga dengan kebaikan taufik daripadanya uh, uh, melalui tangan penghimpunnya jadi di sini Syekh sahdi tidak mengatakan bahawa beliau adalah penulis tetapi beliau hanya menghimpunkan dan uh, menulis. Uh, tafsir ini Iaitulah Abdul Rahman Ibn Nasir Ibn Abdillah Al-Ma'ruf Bi Ibn Sa'di Wafarallahu lahu wal walidahhi Wa jami'an muslimin, semoga Allah SWT Mengampunkan beliau dan juga kedua ibu bapa beliau Dan juga sekalian orang-orang Islam Jadi uh, sekadar itu sahaja uh, Untuk kali ini Dalam tafsir surah An-Nas uh, Dia mungkin agak pelik lah Sebab kita baca surah Yang terakhir uh, Di mana ini adalah bahagian penutup Dan kemudian barulah kita akan Pergi ke ke atas Ke suruh-suruh yang sebelumnya uh, Tapi tak apa nanti kita akan kaitkan juga Apa yang telah kita uh, Bacakan sebelum daripada itu Jadi sekali itu saja Sekali lagi saya memohon kemaafan atas uh, Terlewatan Jadi mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin menunggu uh, Agak lama Saya minta maaf sekali lagi uh, InsyaAllah kita bertemu lagi dalam uh, Perjumpaan yang akan datang Allah Taala alam, wassallallahu an Nabiina Muhammad wa an Ali wa Sali wa Barakatuhu Sallam Subhanakallahum wa bihamdik. Ashhadu anla inna anta astaghfiruka wa taufikum inaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.